Velkommen alle sammen til den der apropos gametest, I savner og brug for. Det er nu, vi er kommet til episode 38, hvis jeg ikke tager meget fejl. Så det er jo meget godt, og heldigvis, heldigvis endnu en gang har jeg ved min side på den anden side Skype, som vi siger så tit her. Din to første væbner, Christian. <laughs> Præcis. Og jeg er som altid Christian Holm, det kommer ikke til at ændre sig, der er mange Christian så... Det er bare mig, der holder så husk det, men <laughs> i ja. hvert fald, så, øh, så synes jeg, at jeg lige skal hoppe over til dig, Hoffman, så vi, ja. kan, så vi kan starte ud med nogle annonceringer, fordi der er en masse fra din side af, og jeg har også lige en enkelt. Ja, jeg har fået en øh, kæmpe liste af ting, at jeg, tænker, at jeg er, der er blevet annonceret. et Der er så både om annonceringsdatoer, som for eksempel med Farming Simulator 15, Du uh, bringer der business mm. til øh, konsollerne her til mig. Alright. Så det er snart at vi kan komme Få spillet den næste udgave af Farming Simulator Konsollerne de skal også have lov til at Simulere farming Ja Og der bliver ikke øh, diskrimineret imod nogen som helst Nej. Så det er både til Xbox 360, PS3 PS4, Xbox One Og også til PC ja. Der plejer det altså at være Alright. Det er jo øh, awesome og angående Forhold mellem konsol Ejerne og PC-ejerne, så er der nu kommet en lidt underlig nyhed sådan ud af det blå, hvor Capcom vælger at tage nogle gode beslutninger sådan rent forretningsmæssigt, fordi nu har de endelig fået Resident Evil 5 på Steam. Hvad, hvad tænker man så her? Hvad fanden er det for en annoncering? Undskyld mit fransk. Men Resident Evil 5 har jo altid været på Steam næsten fra dag 1, men nu er der altså kommet den her Gold Edition, som har været lang tid på... Konsolerne, som samler alt DLC'et, og især de her to pakker, uh, story-based DLC, hvad er det, Reunion og Lost in Nightmares, hvis jeg ikke tager meget fejl, de to hedder. Så dem kan man nu købe, uh, hvis man ikke ejer Resident Evil 5, så kan man købe Gold Edition, som får det hele med i pakken, men hvis man allerede ejer Resident Evil 5 på Steam, så kan man så købe... Det er som en bundle, den er, er DLC-bundle, så oven i købet. Og så er, så er der så også det, at Resident Evil 5 for øh, Steamworks support, så in, øh, online infrastrukturen med Resident Evil 5 øh, på Steam, det kommer altså til at være Steamworks, i stedet for Games for Windows Live, som det førhen var. Det, ja, det, det er et kæmpe tab. Det er et kæmpe tab. Virkelig. Så må man nøjes med de Steam achievements, der Forhåbentlig, ja. Det har jeg ikke lige tjekket, desværre. Det giver ikke nogen rigtig værdi. <laughs> nej, nej. Det er kun Games for Windows Live og Men der er så også lige ja. den der caveat, I desværre lige må få med. Og det er altså, at hvis du har købt DLC igennem Games for Windows Live øh, Marketplace, så det altså ikke kunne blive bragt over. Men øh, ja. alt andet sådan indhold safe games, og øh, hvor langt du er i historien, og hvor mange unlocks var det skulle jeg mene, at det kunne godt få carried over, fordi det har jeg ligesom tjekket ind i nyerne. Men da jeg købte Resident Evil 5 Gold, og jeg fik hele pakken, og der er Steamworks, så er jeg jo lidt for sent til festen for at, ligesom at undersøge det. Men i hvert fald, hvis du har købt DLC igennem det er Games for Windows Live- marketplace, så er du altså desværre lidt screwed. Så det er lidt ærgerligt, men forhåbentlig er det en løsning, som kan være, en, være til gavn for de fleste, der gerne vil spille Resident Evil 5 på PC'en. Også selvom at det er ny DLC til PC'en, det er lidt dyrere, så det er, mås det er måske også lidt en kritik. Der kan komme. Det, det er lidt dumt, at det er så dyrt. Men når vi snakker om et spil, der går fra en platform til en anden Så kan vi også lige snakke om Sony Der har annonceret, at Gears of War Eller God of War, <laughs> som nogen kalder det <laughs> Holy okay. for remaster Det <laughs> ja, Playstation 4 Jeg overrasket, hvis, hvis det var Gears, Sony Der bare kommer ud og siger ja. Jeg har ventet på det i så lang tid, nu kommer det ind Gears of War, PS4 Cliff Bleszinskis Twitter Den lige spring i luften Holy ja. shit man. Nå, It's common, guys? hvad var du ved at sige The, the original GOV 3 <laughs> yeah. Som er God of War Kommer til, i remaster til Playstation 4 mm. Og det er altså kun God of War 3 Der er lanceret ja. til videre nu Må vi lige se hvad de gør men... Ja, altså det er sådan sagt nej, men det, det er kun 3, af dem ja. De har selvfølgelig lavet Remasters eller HD Collection, Som det blev kaldt i sidste generation eller, Jeg skal lige så sige Resident Evil Undskyld Ja, oh, jeg for uh, <laughs> Men de har jo lavet hd Collection af God of War 1 og 2, og så lavede de også endnu en hd Collection af PSP-titlerne, og så bragt de over til PS3-konsolen, så man kunne spille det på sin TV, højere framerate og spille det i HD. Og nu må vi så se, hvad de gør, hvad de kan bringe uh, bring to the table, så at sige uh, med God of War 3 til PS4. Ja. Det er Ved... lidt sjovt, de ikke har Ascension med dog. Ja, jeg måske, jeg måske, hvis jeg skal være lidt kritisk, ja, det er et meget mm. kontroversielt mening men, jeg synes, øh, mening, men jeg synes jo helt ærligt, at øh, God for tre 3, in hindsight, er et af de svære, øh, sværere øh, spil i serien. Mm. Meget kontroversielt, jeg ved det godt. Men ud det, det, personlige mening til side, det var altså rimelig flot til PS3, selvom måske det skulle installeres, og der var nogle ting behind the scenes, sådan noget. Det var rimelig flot. Altså, hvor, hvor meget, altså, hvad kan de lige gøre på PS4'en, mindre, at de tager det from the ground up? De kan lige køre opløsningen op på 1080. Ja, det kan de jo. Det har de jo også tænkt sig. Jeg har ikke hørt så meget om frameraten, fordi hvis jeg ikke tænkte meget fejl, så bliver de vist nødt til at skære den ned på 30. På PS4 øh, jeg, tror, jeg tror, den kørte... Ligesom de andre også med 60, med men at det ikke var sådan konsistent. Ja, okay. Jamen det kan også godt passe, mm. fordi jeg synes godt nok, der, der er mange steder, hvor den lige haltede lidt der. Ja, jeg mm. kan heller, heller ikke rigtig forestille mig at spille et God of War spil øh, i 30 FPS faktisk. Nej. Nej. Men det er jo fint, så, så PS4-ejerne øh, kan, kan nyde det, og der er selvfølgelig det argument, øh, som dem, der bragte The Last of Us til PS4'en, eller i hvert fald, da der var snak om det, med sådan, jamen der er mange, der er ikke ejede en PS3, og de kommer nu fra Xbox-fronten over til PS4'en, fordi det er en awesome maskine, så vi mm. ville gerne have nogle remasters til dem. Så der er jo nok mange, der tænker, at jeg var på Xbox-fronten, kommer over til den her PS4, hey, nu får jeg lov til at spille War 3, Gearsford 3, hvad, hvad den ud af. Ja. Ah, de har ikke skidsord herovre. Ah, altså. Ja. Men det udkommer her i midten af juli Står det til den 15. faktisk okay. i Europa Så, så det kan man glæde sig til Så er sommeren reddet dræb alle ja. guderne god, ja. god sommerferie Den ligger faktisk overraskende tæt på Udgivelsen af Batman Arkham Knights mm -hmm. Faktisk For det er desværre blevet rykket nogle uger bagud Ja Når man bagud som så så forsinket Ja det kommer, det kommer senere Ja Oprindeligt skulle det udkomme her Helt i starten af juni mm -hmm. Men nu kommer det den 23. i Juni. Oh. Øh, ja. De ville simpelthen ikke give os det før. Nej. Det, var derfor. Det, var ikke, det var ikke på grund af polish den her gang. Det var bare. You're not getting it. Mm -hmm. Allee, Og øh, okay. ja, nu afbryder jeg dig. Oh, undskyld. fordi sådan er jeg bare. Mm. Sådan er Skype. Du, du, du skal da ikke undskylde, hvis jeg afbryder dig. <laughs> det er Skype. Ja Okay, okay, <laughs> okay. <laughs> Men det kan jeg lige føre sig over til en anden udskydelse Der så har været Det er The Legend of Zelda til Wii U mm. Der er på vej Den er desværre blevet rykket til 2016 oh, ja. Skal lige I... sige 14 Jeg vil for Uff. Ja, det har allerede udkommet Jeg <laughs> mærke til no. det <laughs> Stuff <Stealth> release Ja <laughs> <laughs> yeah. Get a name change Vi yeah. gav også lidt nyt koncept Jeg lader slet ikke mærke til det More like get a sex change Am I right Zelda Am I right? Det, det skulle lige være tid til. Ja, det, det er garanteret derfor, at de har udskudt de, de ting. Der, der er virkelig mange, der vil have et link af en kvinde. Nu, nu laver vi fem uh, selectable gender. Det gør vi sgu. Ja, tager det dit over ekstra. Ja, så. præcis. Det var heller ikke fordi, at link ser særlig feminin ud i forvejen. I det der nye Wii U-spil. Mm. Just, just saying. Måske der ikke var så meget arbejde der. Han er lidt en genderbender, mener du? Ja, jeg ved det ikke. Det var jo derfor, at diskussionen kom. Det var sådan, er det der en kvindelig Link? Ja? Mm. Ah? <laughs> ja? Som han siger, eller hun siger. Jeg ved ikke, hvad det bliver. <laughs> Man, kan... Man kan lege, at han går begge veje, eller hun går begge ja. veje. Ja, han, hun. Jeg ved det ikke. Åh, oh, Link, du forvirrer os. Så det var alt for annonceringerne. Nej, nej, der er rigeligt uh, flere. Okay, grill okay, flere. Der er lige på, at holde håndforklare. Det næste er, hvis man går rundt derhjemme og er lidt ked af, at -serien, den serien er stoppet. Oh. Efter deres sidste fine spil der. Mm. Så kan man nu glæde sig. Fordi der er faktisk et nyt spil på vej i serien. Der kommer til mobile øh, platforme. Ja. Yeah. Og det reinterpreter serien. Sådan så, at man faktisk kører rundt i en uh, speedboat. Oh, shit. Og ræser den. Okay, nu skal man ikke længere holde sig til vejen og... Drive around der, nu skal man boat, boat, boat, boat, boat, all the way. Ja. Du er blevet frigjort fra vejene. Mm, præcis. Nu kan du sejle. Det er, igen jeg det store hav. Det er her, jeg hører til. <laughs> jeg, tror, jeg tror, det er sådan mindre en hav, hvis det er sådan oh. en uh. Jo. <laughs> Så det er en, hvad kalder man det, en retningslinje over til en anden. Ja. Oh man. Jeg troede lige, det var Drivers øh, svar på The Legend of Zelda Wind Waker. Mm. Æh, det er <laughs> ud af Adventure ja. Med din driver En anden annoncering det er F1 2015 mm -hmm. øhm, Det kommer jo hvert år Så det er måske ikke en stor overraskelse Men så. det der er bemærkelsesværdigt Den her gang det er at den er hoppet over på den nye konsoller Nå nå nå nå nå Sidste år var det jo stadig på de gamle ikke? Formel 1 kører stadig var. Ja Så nu bliver det lige endnu pænere Ja yeah. Sidste gang. Hurtigere, pænere, vildere Flere, flere crashes. Ej, for øh, ja, høj opløsning. Man er et forfærdeligt menneske, crashes. hvis man kun ser Formel 1 øh, for crashes. Okay. Jeg, jeg rækker hånden op jeg her, det der. Det altså, <laughs> er de øh... fint nok, hvis der er ikke er nogen, der kommer til skade, men de må gerne crash lidt. Bare så det ser sejt ud. <laughs> de laver sådan et, et warm-up show. Ja. <tryk> jeg forestille mig lidt, at det er også en, en arena lidt ligesom en hvad hedder det Monster Truck. Det er, bare, er, er vi bare ude i Formel One Car Megator nu. <laughs> ja nej, de skal ikke smadre uh, hinanden. Uh, uh, uh, uh. Men så er det sådan af de, som og så, og så er der sådan, sådan, sådan en række af busser, altså sådan en der kører der også sådan hop. Han uh, uh, over busser. Jeg går mig at man kunne tage komme om langt. omlangt. Holy shit, I would try that. Har du de også set job, de der hvis, hvis der kommer luft nedenunder under dem, okay. når de kører, hvor de sådan bare flipper op? Uh, det er også rimelig vildt ud. Det eneste, der begejstrer mig, det er, hver gang, jeg ser mig lidt med familien, sådan ind imellem, så er det altid, når vi ser, hvad, hvad køreren laver, så er det bare sådan, åh, oh, det er da fucking ret. Det ligner en joypad. Så bliver jeg glad. Mm. Det han siger bare med det helt ind til kroppen. Så er der bare, oh my god, tryk de der triggers der. <laughs> så de spiller og spiller yeah. <laughs> Jeg kan lige komme med min sidste annoncering, så. Mm. Nu er der også altså uge efter at komme videre. Mm. Halo 5 har endelig fået en dato nu da. det udkommer her den 27. oktober Wow Så det kan man gå glæde sig til Year of Halo Kan man allerede glæde sig mm. til er der, er der flere Halo ting i år? Ej, nej men, Der kommer et Halo spil i år Så er det Year of Halo okay. Men sidste år brug for et. Sidste år det tæller ikke Fordi det var Master Chiefs Collection Og det var <hør> Nå okay Så du tænker sådan Year of Halo Det er fordi der, i år er der både Halo 5 og Master Chief Collection ja, Der <laughs> Præcis, du læste mine tanker igennem Skype mm, Okay Det var smart Det var smart det er lige, øh, ja. man, get your, Brainwave transfer. Get your shit together free for free. Okay. Jeg har også hørt, at de er meget dygtige Men det der Fucking Master Chief Collection God Er det jo, der så meget, som man kan ruse Sony for, at de er villige til at udskilde <laughs> deres spil Så deres udvikler kan få lov til at mm. I Ordentlig stand, der må man sige. Microsoft, de lige også lidt op der, fordi de ville have den på. Det skal være uh, Halo 2 Anniversary dagen. Ja, præcis. Og så udgav de bare et spil, som var rimt broken. Ja. Men som vidste, skulle vi ikke godt nu. Jeg har ikke selv prøvet det, men det, Så kan man jo varme op til Halo 5 Guardians. Ved, lige at tjekke. Den har Master Chief Collection. Den er dejlig. Virker den nu? nu? Uh. Er, den, er den klar til mig? Er den klar til mine Martins? Er den klar til min krop? <laughs> kan man så sige? Altså, jeg, er klar, jeg er klar til Master Chiefs Corpus i, i, i, i den der <laughs> okay. der men øh, er, er han klar til... <laughs> For helvede man skal ikke starte dagen ud med energidrække Jesus Christ man Okay Notes til alle jer derude der lytter <laughs> når, når de sidder der i bussen og tænker sådan fuck rimelig anspændt lige nu jeg skulle ikke have drukket 10 energidrikker før jeg gik om på bussen. <laughs> nu, alle synes, jeg er sindssyg, som Svaldi, når jeg lytter til den her skøre podcast, og nu skal jeg pisse helvede. Åh, oh god. <laughs> Fedt. Altså, vi ved jo, at der er nogen, der lytter til den her podcast på bussen, så jeg det, det, det er ikke noget lov jeg kommer på her. Det er bekræftet. Ja, yeah, real life stories. Præcis, præcis. Vi har vores egen lov her. Men en anden historie tilbage i arkiverne. Law, om man vil. Så kan vi snakke lidt om Playtonic. Fordi det er jo tidligere Rare Entertainment. Hvad hedder de Rare Entertainment? ah nu? Men i hvert fald Rare. Øh, tidligere øh, Rare øh, medlemmer, der er med i det her. Playtonic, der har lavet den her øh, nye projekt øh, Ukulele, som skal mindes lidt om en spirituel efterfølger af Banjo-Kazooie. De snakker nu om, at de er ude og snakke lidt om Rare. Og det er gode ting om Rare. De ved, hvad Rare arbejder på. De vil ikke sige det. Det lyder meget ambitiøst. Men de chatter stadig med dem, i hvert fald. Og de overvejer lidt, om de kan lave et samarbejde. Så tidligere folk hos Rare, som nu er over hos Playtonic, de kan måske lave et samarbejde med... Den nuværende Rare, som nok godt kunne bruge lidt hjælp, hvis, <laughs> hvis deres tidligere øh, øh, spil, <laughs> eller hvis deres tidligere moderne spil i hvert fald, øh, var nogen indikation. Så det kan man se lidt frem til. Altså, det, uh, you never know, siger de, og sådan, det, det kunne godt være, at uh, down the road, som måske noget multi-studio collaboration, men altså, det, det er ikke... Uh, det er ikke noget bekræftet nu endnu, men nu må vi lige se, hvad der sker med Playtonic og Rare i hvert fald. Mm. Det kunne det være spændende. Det kunne det, da. det kunne det da. Så kunne man bare håbe på, at det ikke vil påvirke, at Playtonics spil blev eksklusivt. Altså hvis det kunne være... Mm. Fordi så kommer det ud til færre folk. Det var fedt, hvis, hvis det ikke gør det. Ja, selvfølgelig. der. Altså, så er det jo Microsoft. Det der er, der er, at jo, mere, og ja, der er den Microsoft-vinkel der. mm. mm. Endnu hvis, om... hvis det var mere rare, der samarbejder med Playtonic. Playtonic er det big motherfuckers. Big guys, big, big, big dogs. Det er dem, der ud af cigarrerne. Ja, præcis, der, præcis. Så nu, nu siger de, nej, fuck it. Det udkom på PS2, Wii, Wii U, PS3, Engage, PS4, alt det der shit. Uja. Ja, Uia. Ja, Lad os ikke glemme Uia. Vi giver ikke over til jer og jeres lille Microsoft cave. Det gider ikke. Skud til alt. <laughs> øhm, skulle du så ikke også ud Microsofts ting? Eller ud til deres Xbox? Nej, det ved jeg ikke. Det kan, <laughs> det kan være som, Skud til alt. Som, som sådan en hævn. Ud til alt, og så står den med et spot. Undtagen, Microsoft. Fuck Microsoft. Ja. <laughs> man ved ikke. Man ved ikke. Jeg tror, du, det er sådan et et, et et specielt, hvad kalder man det, britisk fænomen. Det der med at samarbejde på studie, Fordi der var også... Hmm. Nordic Dog og Insomniac, de samarbejder også meget om, om deres spil og deltæk og sådan noget. Ja, de er hyggede lidt under 40. dynen, må man sige. Øhm... I hvert fald indtil nogle år siden. Ja. Mm, jeg ved det ikke rent. Jeg, jeg kunne egentlig godt lide det der med, at uh, man, man kunne ikke sådan, man kunne ikke, mærke, at, man kunne ikke mærke det på en negativ måde med, at Nordic oh, Dogs nye spil, de har sparet fået hjælp fra en somniak, og en altså, skulle blande sig. Og sådan, nej, de deler bare noget, til at ikke sådan, komme lige over og kigge, og sådan, åh, de der så er sæt med sprøvet kan vi lige låne dem? Ja, hvordan er det? hele vores fucking engine. Åh, nu kan jeg. Ja. stil. Øhm, det er sådan, jeg forestiller mig det i hvert fald. Så altså, det kunne jo være meget fint, sådan en dejlig symbiose. Sådan symb ja. Som symbi bare... Nej, hvad? Jeg... Det er en symbiose. Symbiose, ja. Sådan dejlig symbiot forhold der. et, et symbiotisk må det være. Symbiotic, ja. Jeg er ikke fuldt så i Spiderman man uh, Symbiotic, ja, ja. Sonny. man kan sige, at det, det jo nok også skiftet meget over til, uh, hvad hedder det, konsolejerne. Mm. Altså ikke dem, der køber dem, men dem, der, der har har dem som Sony og Microsoft. Altså, de går også meget op i at, at, at lave tech og få det delt ud til udviklerne nu. Ja, yeah. ja. Yeah. Så det er jo nok, måske nok rykket det over til, i for Studiet nødvendigvis er sat så meget til at samarbejde. Ja. Det har de jo fundet ud af, at en god idé at lave, give dem mulighed for at dele ressourcer og sådan noget. Ja, der var selvfølgelig Giv... også den der nyhed, jeg lige glansede ind over med, at øh, den opdatering til Xbox One, hvis snart er på vej, og der var en udvikler, der sagde sådan, ah ja, det her, det, det skal nok slutte den her debat om øh, opløsninger på de forskellige konsoller, fordi nu bliver Xbox One meget kraftigere, den her opdatering. så det kan også øh, være, der bliver delt noget tech der, eller fordi folk hos Microsoft hjælper hinanden med at bruge det ekstra power på Xbox One mm. måske. Jeg ved ikke. Jamen så kan jeg komme med en dejlig nyhed, der er sådan bare sådan helt to the point, mm -hmm. som man ikke skal forholde sig meget til. Det yeah. er det lille fine spil, der hedder H1C1, der ja. er stadig er i early access. Det har været i stand til at sælge en million eksemplarer oh, i løbet af de to måneder, der ved. Det er kontroversielt, så jeg kan ikke lide det. Selv ikke så meget om det <laughs> ja, Jeg har hørt bare, at det, det, det stadig ikke er helt optimalt Altså det er meget populært Og ja. YouTubers elsker det, fordi, mm, you know, money så, Men um, H1, C1 Jeg mm, ved ikke, jeg er ikke helt solgt Hvordan er ja, status med det? Nu troede jeg lige, jeg fik uh, fundet fun nyheder Det var sådan helt dejlig nemt Solgt 1 million det er i Splat spil her Sådan så kommer du og bringer al din kontrovers ind i her Ja, men God, damn Men det der er sådan, det De siger selv det gode tal Og det lyder det også ganske fint til I forhold til, at det ikke de er nu endnu For det real det. De har allerede tjent det, de sko Nu forlader de bare skuden, gør de Ja Just watch my Ja, bare Kan de egentlig watch... komme i gang med deres Passion Projects ja. Flette sko Åh, oh, fedt man. Passiv Watch me be right Hvis det er spil. Ikke ryger ud af Early Access og, bliver, og forbliver der Aldrig nogensinde bliver færdigudgivet. Watch me be right. Jeg hader ret, men nogle gange har jeg det. Nogle gange. Men, man håbe, at... Altså, fordi nu... Det koster jo selvfølgelig ikke meget at spille spillet. Thank God. Hele, hvis... Heller ikke på PS4, øh, Playstation Plus. Åh... Oh, det tror jeg, det gør man nok til, ikke? Fordi det er jo ikke en free-to-play-titel, vel? Det minder jeg ikke, fordi så vil jeg nok have tjekket det ud, hvis jeg skal tage den personlige vinkel på det hele. Ja, Er det er ikke udkommet til PS4 nu vel? Er det det? Ej, det er det ikke. Vel? Uh, jeg kunne have svore, der var noget Playstation hos set 1 Jamen, jeg, jeg tror, de laver en... Nej, undskyld, nu blander jeg det sammen med PlanetSide 2, hvor der er basic, ja. sorry, der er så mange. Okay, jamen jeg, jeg tror nemlig ikke, det er en free-to-play-title, fordi nogle gange har de mm. øh, aftaler med dem, der laver free to titlerne at... Øh, at du spiller spille dem online, uden at være placed Ja, præcis, præcis, præcis Så jeg tror også, det kræver det, ved det spil er Mm Forstød. Det er jeg på men, men ja, som sagt, nu hvor det ikke kræver det mange Så skal de jo sørge for, at der er sådan en hvidvarende strøm af salg af spillet Ja Og så længe der er det, så går jeg ud for, at de bliver mere udviklet på det Selvfølgelig, selvfølgelig Det kunne, så... det være. Det kunne være Fjong kunne Nå, men være, Angående kontroversielle nyheder, så kan jeg lige komme med den næste her Dejlig nem, Dejlig kontroversæt den er klar. Det er et sportsspil, der hedder MLB 14 The Show Det er Hvad ikke den? MLG Nej, det, det kan være, MLB er med til MLG uh. Men det, det lukker din server Shit. Øh, Den 18. juni Not cool, man Så det er det er 13 måneder efter spillet er udgivet Så det når lige at have sådan en måneds overlap Med efterfølgeren ja, Og så lukker sig. der serveren jo, så det er ikke lige en af de nyheder, hvor man sådan bare kan ramse op fra en liste og sådan noget. Oh, de her FIFA PS2-titler eller PS3 tidlige PS3-titler, de lukker mm. ned, er ikke noget online mere. Nej, det, her, det er det efter et år og en måned så slut. Ja. Ikke mere af det. Så rykker vi overdragen. Ja. Det er nu er <laughs> Ja. For fanden. Convert, og dig. Så det er sådan rimelig tidligt. Mm. Ja, og gør det. Lidt lidt i det. Ja. Ah, kan, I, kan I ikke huske dengang at hvad var det lidt tid efter Dark Souls var kommet ud, og så From sagde de luk serverne på Demon Souls, det blev desværre nødt til men fordi fansene var så glade for Demon Souls, så serverne stadig op. Mm. Good guy From. Jeg ja, tror, ah, jeg brugte lige et meme der. Fuck. Fuck. Der er dine memes hele tiden. Ja, yeah, mig er <laughs> ved, Hvis der er nogen, der også godt kan lide sjove ting og memes, så er det garanteret ToeJam Earl, fordi de er back in the groove med det her nye spil fra Kickstarter kampanjen Og det har jeg jo fuldt lidt. Eller det har vi begge, vi taget de her nyder om ToeJam Earl, så nu har det der så opnået sit 400.000 Dollars Target, så lige så, da den her nyhed blev skrevet, så er det, kom det altså op, øh, op over det punkt og nåede helt op til 430.000, næsten 431.000 faktisk, mm. så uh, Human Nature Studios, hum ja nu skal jeg se om jeg læser rigtigt, ah, alle de alle okay, de okæler og øh, konsulenter. Men thanks to all of you. We have made it. Prepare for the funk. Så det var bare awesome. Så det betyder også, at der kommer nye. Eller ikke nye, men der kommer old school skins, som er baseret på de tidligere spil på grund af 425.000 stretch goals og hvad hedder det. Så der var også. Hvad hedder det? der er en masse stretch goals, men det er desværre bare. Nogen, de kan nå endnu igennem PayPal og yderligere backing, men uh, that's okay. a long way away. Så hvis man for eksempel gerne vil have det til PS4, så skal det hele op på 600.000 dollars. Hvis de vil have det til Xbox One, så 700.000, Wii U, 800.000, så det er så PC only, indtil videre. Okay. Men der, der bare bliver doneret en ton på <laughs> PayPal, eller hvad de nu vælger her post succesfuld kickstarter-kampagne. Er det, er det et øh, kickstarter-goal at komme på de andre konsoller, hvis de når så så mange i funding? Mhm. Mm det kan du tro. Okay. Jeg ved ikke, om jeg, jeg, det kan godt være at <coughs> mumle lidt igennem alle de der goals, men jo, okay. det var tanken. Fordi nogle, så, gange, ja. nogle gange, når, de, altså, når spillet endelig udkommer, ja. så er der selvfølgelig også folk, der ikke har deltaget i kickstarteren, som køber dem. <coughs> og så nogle gange kan de også finde ud af, at hey, vi har pludselig fået ekstra penge nu. Så vi så bare ah. til dem after the fact. Det har da set eksempler på før, ikke? Smart. Øh, jo. Jeg eksempler, tror... eksempler af Kickstarter. Og ja, Shovel Knight, for eksempel. Mm. Jo, men Shovel Knight var også... Jeg tror også, det var temmelig succesfuldt efter Kickstarter. Fordi sådan, ja, yeah, vi havde en god Kickstarter. Hvis I vi gerne vil have, at vi skal nå flere af de her mål, så er der PayPal'et. Så er jo vores hjemmeside. Så. Når du tænker på, at de der, sted, der kom flere donationer end efterfølgende, eller hvad? Ja, så de kunne nå flere stretch-goals. okay. Mm -hmm. Okay. Jeg troede egentlig bare, at, øh, at de udgav det til de andre platformer, så, fordi de også tjente en del på salgene, så også bare udvidet efterfølgende. Yeah. Det kunne være. Men det, det, det er være. ikke uh, umuligt. Nej, Kickstarter lige en forunderlige ting, ja. og nu bliver det lige lidt mere funky. <laughs> det er det sjov med de der stretch-goals, fordi det, det er egentlig er fedt nok sådan... Jeg kunne se, hvad for nogle mål man arbejder frem mod, efter hvor mange penge kommer ind. Mm -hmm. Men det er også nogle lidt ærgerlige, hvis ikke den når nogle af de der længere mål. Sådan sådan, at den, ah, pisse, du ikke, den udvidete historie, de snakker om at lave. Ja. Yeah. Eller voice acting. Åh. Oh. Åh oh, nej da. <laughs> Mighty number nine. Ej, der er også mange gange, hvor jeg kigger på de der budgetter, og så er det bare sådan... Uh, det er så That's a long way away. Hvis der er så... Hvis I skal ud på Wii U'en, så skal I gå fra 430.000, i det her tilfælde, op til 800.000. Det, det er så fuck. Det er altså noget, at nogen langt ude i horisonten. Hvem ved, om I nord er? Hvad ved. Held og lykke. Man, jeg sidder og smider noget, noget filosofi ud. Alle dem på bussen, de er chokeret. Prøv, prøv lige at dele den her podcast med nogen omkring der på bussen, helt ærligt. Ja. Det er jo guld, der. Nik lige til dem. Giv dem sådan et anerkendende øh, smil, og nik, og så lige pege ned på din afspiller. <laughs> jeg er så sikker på, at du vil sige, pege ned på noget andet. Men okay. Det kan man godt bagefter, så. Det er når, når du endelig får kontakt med, med den attraktive person, i den anden ende af bussen, så bare lige... Eller altså, hun tror, du peger på... Nej, du skal ikke jeg... Pege på, hvad der ligger lommen på dig. Det er specifik her, men... Personen Jeg tror, at du peger på et eller andet, men det ah, kunne godt være noget andet. Det kan være, det giver dig en ny ven. Ja. Og så tilkalder de buscheføreren, så bliver du smidt ud. Åh, <laughs> <laughs> oh, vi er en bad influence. <laughs> ja, det er. Nu er der også er bad influence, oh, det, det er en, segway. Det I er en lille fin free-to-play-title, der kommer. Mm der har noget med... Uh, det er faktisk noget med Year of the Halo gør. gøre. Wow, mit korpus Ja, du lavede måske sådan en, uh, en, en sekway til den. Nu mm. det. Oh, men, god, men det er der Men det er, at der er faktisk udkommet en ny uh, Halo-titel. No, no. Der er free-to-play. Halo 6. Ja, 6'erne er free-to-play Se nu. <laughs> sexy Halo. Øh, det hedder Halo Online. Det er udkommet ah. eksklusivt i Rusland. Stod. Og til PC. Og ah. så er det free-to-play. Det er, sådan, det er sådan, Bungie vinder noget good faith med... noget. det er sådan, de vinder noget good faith tilbage med PC-markedet og Halo-franchisen. Det er sådan, nej, gerne have flere Halo-spil på PC. Jeg <laughs> Rusland. Free ja. play. Det er Bungie, der lige så, at Microsoft ja. ikke havde, øh, ikke havde et, uh, copyright, eller hvad det hedder. I, øh, de havde ikke trademark på det i Rusland, så tænkte, så kan vi jo selv udgive det der. Præcis. Nej, det er Microsoft, der Gør har det. et partnerskab med Saber Interactive. Ah der har stået for at udvikle spillet. Og grunden til, at det sådan er sådan et marked det er for, at de kan, de kan prøve lidt mere med, med spillet mm -hmm. Altså, de kan lege lidt mere med... Med, hvad hedder det... Øh, finansieringsmodellen, og lidt med, hvordan gameplayet hænger sammen, og sådan noget. Ja, okay. Det er ikke sådan et... et eller, det er selvfølgelig et Halo-spil, men det er ikke sådan, det bliver udgivet i deres hovedmarked, og så folk de, de sådan, går mokke, det minder jeg ikke om Halo, eller... Det er, er det er Marathon for noget? Og det kunne være meget cool, hvis øh, det kunne være meget cool. Måske skal jeg sænke tempoet her. Uh, alle på bussen kan finde med. Det ku, jeg, jeg synes, det kunne være meget fedt, hvis man forestiller sig en situation, hvor at det er russiske firma bare siger så sådan, åh, oh, vi, vi er godt i gang med det her hele online, og vi er faktisk kommet på nogle gode idéer. Måske skal vi lige vise os lidt frem og lige sige til free for free, sådan, hey, kan I ikke bruge noget der i... Hey, den primære halo franchise og så altså free, uh, free For Free bare så... Pff, nej. Der opstår sådan en Infinity Ward-trug, uh, beef. Præcis. sådan, hvad fuck tror jeg I er i gang i? Altså, <laughs> I, I bliver sat til at lave en dum free-to-play uh, udgave af en basal Halo-model til Rusland. Pff, don't touch me. Filthy Hold jer ikke. Filthy Jeez, ja. nice, man. Nu skal I se, fordi. At... Jeg skal lige se, om der også kommer til Xbox One. Okay, ja. Nej, det gør det ikke. Det, det er specifikt ment til PC, og. Ja, det er det, de emmer efter, så det er ikke sikkert, at det kommer til Xbox One nogensinde. Mm. Øh, men dem der Saber Interactive. Ja. Du vidste også nogen af der var med til at konvertere nogle af spillene i, uh, i den der Halo Master Chief Collection udgave. Ah. Jeg er ikke sikker på, jeg mener også, at jeg har hørt navnet i forbindelse med noget udvikling til. på et af Call of Duty-spillene. Mm -hmm. men jeg er ikke helt sikker. Mm -hmm. Jeg vil lige prøve at slå op, mens du lige holder dem henne med snak. Mm -hmm. Det kan jo være... Det kan jo godt være, de har Saberhands at de har haft fingrene i nogle forskellige kager der. Altså, hvis de bliver... Det er jo nok ikke et nobody-studie, der bliver givet Halo, på hvilken skala det nu er. Man kan også se med RTS-spillet, øh, som Halo fik deroppe, det var Climax... Du... Nej, hvor var de nu, det hedder. Jeg nu kan jeg de har ikke noget med Cold at gøre, men de Nej. havde... Det var, de, de var også dem, der kommenterede det første, de første Halo. Nå, no, Halo Anniversary? <coughs> ja, lige no, no. præcis. Der kan man bare se, så, har de så ikke også meget godt styr på de forskellige engines og sådan noget? Fordi så de skulle... men man kunne jo forestille sig, at de nok skulle stå for meget, det der med sådan frem og tilbage mellem de to engines. Mm, ja, det må man uh, antage. Ja. kan man antage og gidsne om, jo. <laughs> Mens man gør det, så kan vi komme med nogle flere nyheder om statistikker og fremskridt, og hvad man ligesom kan Easter. lære os. Hvad du? Jeg elsker statistikker. Ja, det er det bedste. Nej, men det er i hvert fald uh, Val Valve, der er ude og snakke om den her Steam Discovery update, som kom ud i... September 2014, så man kan det, det, det var det her lidt mere sådan øh, personligt gjort øh, look til Steam-pagen, og der var de her Steam-curators, så jeg er ikke helt har forstået nu, men det er i hvert fald det virker i hvert fald til at være sådan nogle eksperter inden for Steam, så hvis du følger nogle populære nogen som TotalBiscuit, Bisket, eller du tænker, at han ved, at han han kender de der videospil. Han har prøvet videospil før. Ja, det har han. De har et video over i Britain. Hvis du følger en eller anden, du tænker, hvis de anbefaler de, de her spil, så kan jeg godt tænke, at det er noget for mig, eller jeg vil gerne se, hvad, hvad de anbefaler, hvad, om det, det kan være noget for mig, noget jeg kan være interesseret i. Jeg, jeg stoler ligesom på dem her, så, så kan man gøre det. Så den her update, den har været ganske fin for, for Steam Valve, mm. som, fordi de kommer ud og siger, bare sådan en public statement fra, fra valget har ikke nogen specifikt heldigvis, fordi jeg havde altid skulle finde de der fucking navn efter de her citater der over det hele. Men i hvert fald så, så har det <coughs> resulteret i 30% øh, en 30% forhøjelse i uh, views uh, af produkterne overalt på Steam og den her Discovery Queues, som man kan kigge rundt i, den her den er stået for omkring eller næsten 75% øh, af, den, øh, af den total øh, eller af den totale øh, forøgelse i, øh, i pageviews, så at sige. Jeg ved ikke lige, om det er reklamepenge de går efter her. views, det er øh, et term, jeg kender fra lidt andre sammenhænge, må jeg sige. Ja. Og i hvert fald så, så siger de også, at ovenikøbet og, og med at eller ved siden af det faktum at det er selvfølgelig for der er masser af trafik og folk, de kigger på de her anbefalinger og curator, så skal de også være så skal de også være meget sikre på at kigge på hvad, hvor meget der egentlig bliver solgt på grund af det og hvor meget gevinst der egentlig er, så det, det skal <coughs> det skal være at kigge lidt, uh, kigge lidt mere på siger de og i, i sidste ende så, så siger de også at uh, Day-to-day -day interaktionerne, de er ikke så høje, som de egentlig kunne ønske, så de, de ved godt, at de skal lave nogle ændringer for, for bedre at få nogle curators derud, og så ligesom sige, prøv at høre du, du har spilt de her spil, eller du har, øh, du har dem her i dit library, tror du ikke, den her curator, hvis vi lige putter de her tre eller fire på forsiden, tror du så ikke, det er nogen, du kan følge, fordi I har samme smag, eller eller i den stil, de, de skal være lidt bedre med at få lidt mere exposure derud. Men øh, ellers så virker det til, at det er en øh, ganske fin øh, øh, succes for at være til videre, fordi det ligesom blander deres måde at have lidt bedre styr på editorial siden af, af, af, af Steam og være for, for at se meget professionelt ud og have forskellige elementer på plads, men der er også den her community, det er fællesskab omkring øh, det er curator, og det, det er curated content, som man ligesom kan finde og kigge rundt i. Ja, så er det nemmere ligesom, at finde okay. nogle det. spil, der er interesseret for en, eller interessant ja. for en, i stedet for så. bare alt det junk, der er Ja. Og hvis man har nogle, hvis man følger nogle curators, som bare konstant anbefaler early access spil, så ah, det skal, man, skal, skal, man finde nok, skal man nok passe lidt på for at få lidt bedre <laughs> smag. Ja. Er du en, er du en curator inden? Mm, om jeg er. Ja. Så ja. mig jeg følge dig. Ja, det burde jeg f ⁇ med være. <laughs> Men du får det... jo procent af det, der bliver solgt. Gør man. Ja, det kan godt. Ha. Hold. Jeg har fundet min uh, get. Uh, Din live, uh, uh, ikke? Uh, rich, uh, Quick, uh, Scheme. <laughs> så <laughs> Så må du bare anfægge alt. Fucking crap killing for. Det er awesome. <laughs> oh. Nej. Men det er det, alt. Have masser af procenter. Det kunne da godt være, at, øh, at GameTest skulle kigge på det i hvert fald. <laughs> det kunne være meget sjovt. Sådan, øh, har du fået boyfriends? Det anbefaler GameTest, fordi vi har jo hendes på holdet, som er ikke mærkeligt. <laughs> <laughs> øh, jeg, jeg følger faktisk... Jeg tror, jeg følger PC Gamer, eller sådan noget. Den, øh, den outlet øh, fra deres... Øh, editorial hjemmeside, de, de har en curator, der er en... Okay, de er gode til at befælde eller hvad? Mm, ja, det synes jeg. De, de er meget fine, og jeg mener jo også, at uh, det, nu skal jeg selvfølgelig ikke komme ind i det igen, hvis vi allerede har snakket om det, så vær, vær over med os, uh, bus, uh... Bus, bus... Bus people. Bus people. People on the bus. Mm, der var den der nyhed, jeg synes, jeg snak jeg snakkede om, at også klanse over den med at hvis at man skal have full disclosure på på øh, Steam, men det var jo Steam reviews ja. så nu hvor du bringer det der faktum frem med at de får jo et cut, hvilket jeg burde have indset med curators mm. så kunne jeg nok så kunne måske også godt være noget Valve skulle kigge på fremover altså det er bare et forslag for mig at måske... jeg skal have full disclosure der Ja, yeah, altså hvis, hvis Told Biscuit, han bare anbefaler det, det samme firma og deres spil igen og igen, skal man så måske lige undersøge det. Den ved. Ja. Jeg er vi faktisk ikke om det også, om deres full exclusion også skiller det måske? Maybe. Men man kan jo sige, hvis nu man anbefaler dårligt spil, så må folk ja. jo sådan lidt begynde at vælge fra forærsen langsomt. Ja. Yeah eller det jeg ikke. Jeg ved Det, må, ved det er, ikke. Det er nok så, øh, nok øh, så om så. Der er måske nogle af de såkaldte dårlige spil, som nogen kunne finde interessante. Nogle hidden gems, måske. Ja, det kunne jo godt være interessante. Altså selvom spillet spil der overordnet set måske er dårligt, så kan det jo godt have interessante elementer. Selvfølgelig. Som er 10 euro værd, måske. Præcis. For nogen. Ja. Øhm, noget, der ikke er noget for nogen, det er Twitch desværre har meldt at de måske er blevet hacket. Oh. Så derfor shit. så har de uh, indført et uh, mandatory uh, hvad hedder det, password ændring. Mm. Så næste gang man går ind, så skal man ændre sin password. Alright, I'll keep that in mind. Og det med næste gang så, hvis man har været ind i løbet af den sidste uge, så har man aldrig gjort det, så det skal ikke gøre det igen. Nej, <laughs> okay. okay. Forstået. Men øh, ja. Hvis jeg ikke tager meget fejl, så tror jeg, at uh, GameTest Twitch klarede sig godt igennem den her krise. Ja, jeg tror, vi klarede den. Det Ja. Vi ikke uh, blevet tvunget til at lukke ned. Nej. Så for at et, uh, speedrun, det var rimelig årsomt, awesome, men jeg tror, ikke, vi, jeg tror ikke, vi ødelagde Twitch. Ik ikke helt nu. Ej, vi, Måske en dag. Den, den dag, den kørte live, selvfølgelig, der er halvledes Twitch lad. Ja. lidt. Uh, uh, men, uh, ja. det var lidt båndbredt belastet. Vi må lige melde ud i god tid foran til, til dem, så de mm. kan få så starter de ekstra server op. De kan, de kan, lige, de kan lige lige så godt cancel alle de der Dota og League of Legends uh, streams. Ja. Der, altså, fra fucking, der, der skal være plads til Game Test. Ja, det, kan sigt, ikke være det er lidt nemmere, hvis vi det på forhånd, fordi så kan de kan ligesom tilpasse, hvornår kampene ligger i forhold til. Ja, selvfølgelig. Det Game Test. Altså, al, alle de der turneringer, de også øh, officielt streamer fra sådan noget, kan de ikke bare ryge det? Hvis vi skal speedrun endnu et spil, skal der altså være fokus. GameTest Twitch. Mm, skal jeg, være? Jeg, jeg vil lige plukke, Jeg lige øh, komme med et pluk til GameTest Twitch, men jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Er det GameTest Danmark? Det tror jeg. Er det, hedder den på Twitch? Ja, hedder vi ikke det på det meste nu. <sighs> jo, du vil lige prøve at slå op, så kan jeg lige øh, fortælle mm. den næste nyhed her. GameTest Danmark. Twitch.tv slash GameTest Danmark. Ja. Okay, GameCast Danmark. Okay. God nok. Der er kommet et hint om et tredje spil i Overlord-serien. Åh, oh, lordy. Er det, er det? Ja, det er Codemasters uh, Twitter-kanal, mm. der har lagt et billede op af, jeg vil lige nødre lidt et vulkan, uh, land -lands landskab, og så er der den her hjelm, som, mm. som, buten i, uh, eller, som Overlorden har på, mm. der ligger på jorden. Stået. Så det, det, det er sådan lidt Et hint til noget nyt i serien ah, Det er da Som... meget cool ja. Så længe de ikke laver en dungeon keeper <laughs> ja. Nu vender den her klassiske serie tilbage Et mobilspil Med paywalls over det hele Ja En ventet yeah. mm. Den værste simulator Jeg gider ikke vente mere det gider ikke blive fristet til at betale, bare for at vente mindre. Håber du på et tredje Overlord-spil? Ja... Øhm, yeah. Jeg kan ikke spille de andre to særlig meget. Mm. Men... Ja, yeah, hvorfor ikke? Sidst jeg tjekkede, har jeg dem på Gorg, og det kunne da egentlig være sjovt at prøve dem. Ja. Jeg tror, det var lidt før min tid, jeg kom ind i kom ind på konsolmarkedet med ps 3 Jeg havde vist ikke en PS3 at that time, så mm. giv vi et klip af det der Overlord. Okay. Det, meget sjovt. det var lidt, Det var lidt spøjst. Det havde også mm. lidt problemer, men det var en god yeah. idé. Ja. Yeah. Så det var være, at de kunne lave noget godt med materiale. <clears throat> Hopfølgelig. Men et den nyhed, det er, at YouTube er about to bring it back. Mm. De var jo lige ved, altså de har jo haft sådan, at man kan lave live-udsendelser via YouTube, men det har aldrig været sådan særlig stort. Mm. Der var så der om, at Google det var dem, der ville købe Twitch Oh, -oh Som så endte med, med at blive til, til Amazons side i stedet for mm. Forstået Men nu går der rygter om, at YouTube de vender tilbage med livestreaming. Mm. de har store planer, og de er i gang med at bygge op, så de kan få det udvidet Der skulle angivelig være sådan 30 ingeniører med erfaring inden for livestreaming, Som er i gang med at, at, at lave en platform til det Alright og så skulle målet også være at fange de her øh, Let's Players og mm. øh, streaming af videospil ja. det, det er meste, det meste, der går ud på Okay, jeg skulle også lige sige, det der fokus det er meget fint for os og sådan noget. Men for Let's Players, så YouTube YouTube jo ikke det er det, populæreste sted, øh, det mest populære sted Men det er jo mm. ikke altid lige det mest funktionelle sted med copyright-problemer og sådan noget. Så har de tænkt sig at slå flere fluer med smæk, og måske fixe det lidt, eller prøve at iron that shit out samtidig øh, ja. med det her streaming, måske <coughs> til, jeg i hvert fald håber på. Jamen, de tilbyder jo nok. Det gør de jo faktisk allerede til deres videoer. De har jo sådan en database af musik, som bare er free to use. Mm, mm. Ja. Jeg går ud fra, at de den over til livestreaming også. Mm. Men det er lidt mærkeligt nu, fordi nu er det jo sådan lidt delt op mellem der er Google Hangout, man kan lave noget live ting med. Ja. Og så er der YouTube, man kan lægge video op og også lave lidt live med, men det er sådan lidt ikke så udbredt. Nej. Så det er sådan lidt mærkeligt det er sådan at delt det er sådan lidt op på sådan en mærkelig måde, og alligevel overlapper lidt. Wow. Så, så jeg kan godt se, hvis de ligger sådan en ekstra vægt bag det her YouTube-nød, så er det ligesom er det, der vil begynde at tage, hvad kalder man det, at de vil være ja, platformen til livestreaming. streaming mm. I stedet for ligesom at dele det lidt mærkeligt op. Det, det kan ske, man ved. Jeg må håbe på det bedste, fordi den her slags konkurrence, det er godt for os. It's good for you, it's good for me. Yep, it's good for the both of us. Men hvad der ikke er så godt, det er min sidste nyhed her, og den er sådan lidt mere på tech-fronten. Fordi fremtiden er meget, meget uhyggelig at tænke på, og et rigtig dårligt udsyn for... For folket, siger den tidligere... Nej, undskyld, han er ikke tidligere, men han var Apples co-founder, Steve Wozniak. Så han snakker altså om machines. Det er, det er ikke noget med som, jeg gør, vel? Det, nej, heldigvis ikke. Det er okay. Terminator. Så, <laughs> så han, han siger, at uh, ligesom folk som Stephen Hawking og Elon Musk, de har forudset, så er han enig med, uh, i, at fremtiden det tager sig rigtig spooky ud, og det, det kunne være meget slemt for os mennesker. Fordi hvis vi bygger de her, øh, de her udstyr, de her devices, som skal tage, som, som skal tage sig alt for os, jamen, så vil de jo til sidst blive hurtigere end os, og måske vil de begynde at øh, sænke menneske, menneskernes effektivitet, sådan at øh, maskiner kan styre øh, firmaer og, øh, og andre ting i den sag. Så, <coughs> hvad hedder det, der er også været... Øh, I den her sag jeg har der også været snak om, at øh, Hawking, han for har sagt, at øh, AI en, det kan være... Altså sådan kunstig AI fremadrettet, det kan være noget af det værste, der nogensinde kan ske for menneskeheden. Og øh, Musk, som der tidligere blev nævnt, så han sagde også, at... Øh, hvad hedder det... Han sagde jo sidste sommer, at superintelligente AI-systemer, systemer, det kan potentielt være mere farligt for os end øh, nukes, som vi jo har haft mange katastrofer med tidligere i vores historie. Så <coughs> også, øh, for eksempel også Bill Gates, han er også bange for at tømme, det kommer en dag. Det er min, min wording, ikke hans. I fald okay. så Vossenjerk, og kommer ud i noget rigtig dyb filosofi her, når han siger sådan, vil vi være guderne, eller vil vi være øh, maskinernes kæledyr? Eller vil vi være de insekter, der bliver øh, trådt på? Det, det, det ved jeg ikke helt. Det ved jeg ikke helt. Ja. Det lidt farligt. Mm, det gør det. Hvad mm. kan, kan vi så gøre som forbrugere? Øhm... Sluk Kinecten. Ja. Lad være, lad være med at gå med til at skippe en reklame ved at stille det op og sige McDonald's. Altså, Nej, vi skal ikke lade dem vinde. skal ikke lade maskinerne vinde. Okay. Men det ved jeg ikke. Nu, nu skal det ikke være en alt for seriøs bustur det her, men, men øh, ja, jeg tænker sådan lidt over det hister her. Der er noget, der strejfer øh, mine tanker. De her maskiner, og vi bygger maskiner, De vi skal have det nemmere. Og der er nogen, der er rigtig kloge, og der er AI-systemer, der er virkelig intelligente. Formentlig mere intelligente end mennesker, så hvad skal det lige nu ud i? Har vores underlige fiktion reddet os fra... En fremtid, der kunne ende i en total katastrofe, fordi vi bare ser Terminator-filmene på repeat og tænker... Det der, det sker ikke for os. Nej. Jeg skal bare lige man en emp et af det sted, så... Præcis. Så immun I mun overfor Terminator. You've been terminated, fucker. Ja. I don't know. Men det er din sidste nyhed, så siger du? Ja. Yeah. Okay. Okay. Så kan jeg faktisk lige bring it back, næsten fordi... Bring it back, bring Jeg it har bring. på sin vis også haft min sidste nyhed. Mm -hmm. Men så spotter jeg selvfølgelig lige, at jeg, havde, jeg har siddet med to annonceringer, som jeg ikke har sagt. Oh, søj! Så bring it back to announcements, kan mm -hmm. jeg lige slutte af med her. Yep. Den ene, det er nemlig, at Broken Age anden del, den er blevet fået en dato også nu. Ja. Yeah. Og det udkommer her til april den 28. Så det er jeg ikke så længe yeah. til. Så det er markedsført, jeg, jeg stregfød nyheden lige hurtigt. Er det Broken Age 2? Eller er det Broken Age Part 2? Det er Part 2. Okay, forstået. Så er det bare overskriften, der var misledende. Men hey, spilnyheder, right? Hmm. Mm, ja. ja. Så det vil sige, at hvis man har købt ø, det lidt allerede, så får du også ø, bare en ja. gratis i, i, sådan, i den opdatering her. Okay. Og fremadrettet, så... så vil det bare blive solgt som en samme pak. Tak for det, Tim Schaefer. Ja. Så kan du klare budgetter alligevel? Ja, ja. Måske. <laughs> Og så udkommer det også til PS4 og Vita oh, Sweet Samme dag Kan jeg tage noget Adventure on the go? Ja, det kan man nemlig Jeg mener også, <coughs> det er måske meget, der at forkert Men jeg mener altså også, der, der var noget snart om, der skulle komme til Xbox One Men det var måske kun En af delene Altså, det er lidt Del 2 Jeg synes, det var lidt forvirrende, yeah. at jeg læste det Men okay. det står ikke noget om den nyhed, jeg har nu Så jeg ved ikke helt, hvad det er Det er også begrænset, hvor meget ja. Det vil være, at Mac kun er en episode Ja, præcis, men, men det, de skal jo nok også, sådan, nu hvor vi snakker om det her kickstarter-fænomen, og hvordan man håndterer budgetter og sådan noget, og ja, ja, Tim for jokes, så har, men nu hvor de er over det, og de har chippet den første del af spillet, altså, er det ikke begrænset med, er det ikke begrænset, hvor, hvor langt de kan gå med budgettet, hvis de skal sørge for at par to ud, altså, hvor mange ports kan de lave? Ja, altså, par det, det, det er jo sådan lidt, er det, er det Altså, en port, yeah. det er jo gratis. Ja. Ah, nej, nej. I don't yeah. make it self. Nej. Yeah. Det gælder om at lave en AI, der kan lave det automatisk for os. No trouble there. That. No trouble there. Spooked. You're spooking me. Det er ikke nok. Men ligesom, altså, de skulle udgive i første del for sig, ikke? Ja. Yeah. Og det bragte jo selvfølgelig også øh, flere penge i kassen, fordi der var en masse folk, der ikke havde øh, støttet Kickstarter'en, som så kunne købe det, og så kunne de så op på videre på anden del. Ja. Yeah. Så det kan også godt være, at når de udgiver anden del, så, øh, så kan de få flere penge, kassen, så kan de udgive til flere platforme. Så vi snart får det til Wii U, måske. Uh. Yeah. Okay, så den sidste annoncering. Ja. Yeah. Og oh, skorstræk nyhed. Det er Tellers Principle, der får en udvidelse. Aha. Det var et min mine yndlingsspil fra sidste år, som uh. får, en, får en dejlig udvidelse, der hedder Road to Johanna. Mm. Har du egentlig fået spillet det færdigt? Fordi jeg kan huske øh, vores Game of the Year-podcast. Der var det jo lidt ærgerligt, at øh, der ikke var nogen, der spillede det færdigt, og du var ikke med til podcasten. Mm. Så hvordan er du med Talvis Principle lige nu? Øh, der er forskellige afslutninger. Jeg har fået en mm. eller to af dem. Okay. Jeg har ikke fået den gode endnu, så vidt jeg Nej. ved. Ja. Fordi jeg sidder fast i er jo lidt ærgerligt. Men det er nemlig sådan, at du kan nemlig slutte nogle punkter. Mm -hmm. undervejs. Øhm, så er det ikke bare sådan, du når til sidst, og så det sådan, har du været god eller ond? <laughs> har du været en god øh... robot, eller en ond robot? <laughs> ja, ja. Øh, du menneskeheden, eller hedder den sådan en Ja. Og hvad med katten? <laughs> hvad med den? Hva hvad betyder det for slutningen? Um, <laughs> jeg kom egentlig bare i tanke om, at det er rigtig spændende med det spil, fordi det udkom... Jeg ved ikke, om det var også ifølge podcasten, der var... Æh, lidt for langsomt med alle de spil, vi skulle nå at spille, og lige få nogle bider af til, til Game of the Year podcasten men øh, det udkom på et lidt under tidspunkt, mener jeg. Og, ja, det kom ja, i december ikke? Jo, mm -hmm. og jeg personligt er ikke øh, lige kommet til det. Jeg mangler også lige stadig at få det købt, men øh, det, det er da rigtig really fedt. Æh, det, det virker interessant, og nu kommer der en expansion, så der er lidt mere, lidt mere kød på. Og, ja, der er mere. i den. Om, ja, Tror du så, der er også story bits, der vil være involverende i expansion, eller hvilken vinkel tror du, de tager der med... Ja, der er mere story. Åh, oh, der er mere story. Fedt. Forstået. Men øh, det kommer jo også til PS4. <gøk> altså, alle så de der du, i dag. Så kan du overveje det. Ja. Hvis der er der på, ellers på PC. Men det kan også altså... meget Ja, hvis der er et eller andet øh, tilbud, lige når det kommer på PS4, så skal jeg det, fordi det er sådan lige med Prioritere, hvor jeg skal købe det, og hvad prisen er. Så, oh, jeg vil gerne lige jeg vil gerne have fat i det. så Bare lige ja. planlægge lidt. Ja, ja. Det er det. Men kat ser nu sød ud på det Steam-billede, må jeg sige. Ja, det kan hmm. være, at øh, de laver en udvidelse nu, hvor det kommer på PS4, sådan, så man kan spille som katten. Det bliver nok lidt svært for den at sætte alle de jammers op. Vil jeg tro <laughs> Ja Det ligger bare... bare sådan leger rundt med dem Ligesom sådan Hvis en kat får fat i en bold Hvis du har set det Sådan Ja så Sådan Arh. Man skal bare ligge og være Være cute og lege med sådan en garnnøgle ja. Så kommer den og lyser det for en Fordi man er cute <laughs> Præcis åh <År. laughs> Ja og se, se hvor sød den er Så, så. Kitty Lyder til næste posse Cute little thing Og hvis jeg lige kan Hvis jeg lige kan komme med en request her før vi går videre i den afsluttende fase, fordi der er ikke flere nyder eller anoxeringer Nej. Right? Okay. Um, vi, vi snakkede jo lidt om afsluttende emner, øh, hvilket er altid spændende, fordi hvad hva der lige sker her. Og jeg vil ikke gå øh, alt for langt ud i det her, med jeg vil endelig fået controllers til min computer til at virke, fordi det er dumt at snakke om. Hvis det, men hvis der er nogen derude, der ved, hvordan fanden man skifter ens Øh, sprog på ens øh, computer settings til Xbox-controlleren, så vil jeg meget gerne vide det. Fordi hver gang jeg skal tjekke mine input settings til officielle, officielle, officielle, øh, hvad hedder det? Device og driver, alt det der. Det er officielt. Det er ikke noget third party. Hver gang jeg skal tjekke det, så er menuen til Xbox 360-controlleren på PC'en på japansk. Ikke det! Det er must... Ah, Hvad? Hvad foregår der? Hvis der er nogen derude, der kan hjælpe mig, så kan kontakt os gerne på gameses.dk at gmail.com ja. <sighs> Så kan man lige hjælpe os. supporter os. Ja. Please. Please. Please. We don't trust the machines. Vi, Vi skal have det direkte fra folk. Præcis. Jeg tør ikke rydde rundt i de settings, der. jeg er så bange. Japansk, alle de tegn der. Åh oh! oh, gud. Hold mig. Hold mig i hånden en eller anden <laughs> Nå. Jeg har faktisk lige en sidste nyhed Lige at dumpe ind nu her uh. Vi har til at snakke om det mm -hmm. Spotify kommer til uh, Playstation Oh boy Efter de lukker deres egen service øhm, Den skulle vist være lanceret faktisk i dag Alright Hvor vi optager Så er der en music party Så jeg har ikke lige mulighed selv For at lege med det Lige nu her Fordi jeg skal power Nej. dem lidt Ja Spoiler lidt Men uh. Uh, Ja, det vil jeg i hvert med. Jeg har nemlig Spotify mange, så kan jeg lige mm. uh, jeg se, hvad der sker. Stået. Fordi det var muligt på Fion at bruge det som soundtrack. Mm. Altså, man kan sætte det på, mens du sidder og spiller. Smart. Hvis man sidder eller noget mærkeligt. Yeah. Og det brugte jeg faktisk sådan forholdsvis uh, meget på Xbox 360, hvor man også gøre det med ens lokale musik. Mm. Uh, Custom soundtrack. Perfect. Ja, lige præcis. Var det, det var lidt anderledes på Sonys maskiner han han kunne starte Stardust øhm, på ps 3 der skulle man ind i menu og vælge custom soundtrack og de mapper, man lavede og sådan noget af. Ja, men, men nu er det jo bare sådan en service, man har på i baggrunden, right? Ja, det er lige præcis. Det er sådan en system-level, som det hedder, så det er det en styrsystem, kort og der kører det. Mm. Og derfor så virker det så på tværs af spil. Smart. Så smart. Okay, nu står der faktisk også her, fordi vi, vi, vi mm. snakker jo lidt om, hvordan det vil komme til at fungere, om det krævede, man havde PS Plus, eller om det mm. krævede, at man mm. abonnement på Spotify, altså, om det virker med en gratis udgave. Ja. Og det står faktisk her, at det kræver ikke PS Plus, og Nej. du kan også bruge det med en gratis Spotify-konto. Hold op, mand. Men reklamer man på min PS4. Ja man får nok reklamer så jeg mm. jo. Når jeg sidder og igennem og lytter til de gager eller hvad fanden jeg nu lyder til? Så kan jeg sgu ikke gøre en gamer. Hva? Jeg tror, du lytter til Dødsmetal. Nej, ja, det gør jeg også. Altså, er det før eller efter, Justin Bieber? Ja, jeg, jeg, jeg, jeg kan ikke lige huske min playlist her. Skal han blande, Det synes, vi springer mellem de to. Ja, det, ja, det gør det lidt. Det er i hvert fald ikke til One Direction mere. Nej. Rip, rip, he's uh, Zion. Er det, ham, er det han hedder, der ved. stopper? Ja, jeg ved ikke. He's dead to me. Jeg ved ikke, hvad man var, men uanset hvad man var, så er han said to me. Men vi, øh, vi håber i hvert fald, at vi stadigvæk kan være i jeres hjerter, selvom i noget til jeres destination nu garanteret med øh, bussen, fordi nu er den her podcast over. Don, nej, jeg skal ikke. Men <laughs> I kan selvfølgelig finde os øh, på YouTube Game Danmark, og I kan finde os på Facebook, hvor vores officielle Facebook, hvis I vil have alle content updates, kort og det er GameTest Forever. Og hvis I vil ind i vores dejlige gruppe, så er det Group GameTest. I sender en anmodning af sted. Vi er af jer med åbne arme. Og så har vi også den her Twitter. Ikke så populær, men vi skal nok overtage Twitter en dag, og det er også GameTest Danmark. Det hedder den nu fremover. Så ja. Og selvfølgelig, så kan I også skrive mail til os på den lidt mere nemme adresse gametest.dk gametest Ja. Hvis I skal en spændende, så tager vi ja. op i programmet. Ja. Det gør vi. Og så vil jeg også vil meget på. gerne hjælpe, hjælpe Christian med det tekniske. Ja, for satan. De der input settings på japansk. Det går ikke længere. Ej, sakke. <laughs> <Men> <laughs> I hvert fald, mange tak til dig, Rolf. Det var en fornøjelse. En selv tak. Ja. Så. Skal jeg videre med at drikke energitrikke og alt det der. Så ja. Mange tak for lige at lytte med.